Islam i iman i Allah al-kawn wa zamanu bi islami wa imani qada al <coughs> <sighs> Hvala se od tih velikana su također prvenstvenom hodatavu naših din pravedne khalife nakon Usmana govori ćemo Hazreti Ali govori Allah Ali ibn Abiy Talib još to od ječaka deset ljudina pribakel Islam i se primim dječakom Islam bio je srednij drasta tamne puti, krugni, očljiv, lijepog ljica i izvjetne fizičke građe. Aljira je bio izvjetan u džahvi i borac, nikoga u nije usliko pobjediti. I bio je jedan veliki avin učenja, poznavao širgatske propise, jedne prilike u posanju slavom Lava i je To biti moj pomagač prijatelj na Mirjavku i Ahiratum, Alija, odgovor i ja, Allahom poslanićem. Poslanića je mnogo volio i Allah da također, a On je volio Allaha i Nebogu poslanića. Nakon mučnog ubijstva Osmana, radijallahu ahmu, 35. godine, poviđeni 18. zohidžeta, nastupaju težke trenunce za umet Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam nastajev i dneluk i veliki zluchovi. Tajv i dneluk i smutniam će se negativno drastiti na daljni nadovi islamske zajednice zaidnice muslimana. Medinarija i neki odmetnice Pogunjenici prisviliši i prijesni izdršili pritisak na Hazreti Aliju da prihvati položaj Halife koji je ben u počitku klica smutnije i razdora koja bi poslijena šeitanskim umom i rukavam na Afrika, prisvili Hazreti Aliju da prihvati taj položaj Halife u S tim je bila ili položaj Khalifije poslimana, naredim svima da ga i da mu daju preakt prisegu, upor, pomaganju, da to položaju s ciljem razvijanja islamske države. Našlao se Hazreti Alijam mezu dva tabra, jer pred sobom je imao jedan veliki problem. A taj problem je kako se postaviti Spam ulica Osmana ibn Abdullah rahimuh, i pognjeniha. Ugledivast Habs usmatrao je da je potrebno prvom kazati ulice Osmana ibn Abdullah to mišljenja je bila i porodica Osmana i njegov bliski rođak Muavija koji je vada usijem. Nakon dužeg iz štihada i razmišljanja halifa muslimana, Alja i Nebe, molim, donese odluku da je neopogodno ujediniti sve muslimane oko jednog halife, a potom kazniti ulice Osmani radijallahu anhu. Neki od ashaba u Mekir su imali drugi štihad pripog uverenje, te sad 3000 nauraženih ashaba prijevše u Irak da osvijete ubica Osmanama do globalu animom i tamo, uistinu, poviše velik broj ubica Osmanama. Ali, da ih ne bio palik tada, potiže svoj verak i upučuje se to na igraku da spriječi pro rivanje muslimanskih krvi. Kada je došao Irak, razdor među muslimanima je u veliku uzeo maha. u predovore sa zaračenim stranama i pokušava da smiri tenzije. U tom donosi i Hz. Kaniša radijallahu anha u Irak da pomili muslimana. To će dovesti do samog joštećeg većeg konflikta, kulminacija događa i ovom toku. Tije noći vidjevši kubice osman radijallahu anhu vidjevši da se krupva razvrtava Napadoše avine vojnike, a oni pomisliše da, da su pregovori završeni, da je rad počeo te se s njima posjećio u i rad. Tu noć nije se znao kog volo uvija Ta rad je kog volo uvija. Taj događaj je prozvan bitka kamire jer je naša majka, majka pravod jednih jehao na kameni koja je jednog trenutka i pala, onda su mnogi skupi muslimana pohrnili da im i sačuvaju. Nakon izvojevane bitke, alija i nebi alijep uspostavlja, uspostavlja rib i većina islamskih pokrajina priznaje azveti aliju za halipu muslimana. Naravno, osim Moalijev koji je bio namisnik Sirije. Nakon toga, Ali Abdel Talib krivče sa svojom konjicom putem Elfrata i potpomažove jedinice iz Azerbeđana i Hamada. I kod mjesta Sifina sredoši se jedinice Alijev Jelbalo Anu ali, sa trupama Moalijev. Ali je spreman za pregovore, Ali Mu'alija tada nije bio spreman za pregovore, jer je čuo da haifa krenuo u se pripremio u boli da se i nedade priseku khalifim sunanem Ali i Nebbalim. I tada krvava drama u historiji Muslimana ummeta Muhammeda s.a.w pit kada se čini da tajaj mjesec dana svakog dana je bilo između jedna jedno dvije vikatao on ja se čeka se da bila latinac i sada radu gošđani ali radijallahu anhu kono inizia inizia pul pregore da tutti cadeo ubidio da supergodi se odulni Kupra u Rusku i čini doma Allahu Želešano, koje kaže gospodarovo, moj gospodaro nebeskog svoda, ako nam danas daneš pobjednu, sačuvuje nas smutnije, jer puti nas neistino. A ako nima danas daneš pobjedu, daj im šehadet, a moja ashabe sačuvat smutnije. Teda, ponovno trić je i mu admine pristalice umalo, to jeste skoro da bivaju pobjeđene. Kada se neko od prisjeti i dosjeti jedne varkke i probijeka, to jeste narediti svojim vojnicima da na kopu da Mushafe i da naglas riču, neka nam sudi Allah ova knjiga. Ja na tu varku i izgubi iz ruku do dobljenu bitku. Odlučili su tim predvorima da Mo'aliju da predstavlja Amar ibn al-As, a aliju Mo'aliju predstavlja Ebu Musa el-Ashadim. Alija Ali je pisao da iz njegove vojske ostupe svi koji su bili u Medini za vrijeme nedirih događaja. A jedna skupina Alijnih povodnika i Ali Alijnih stihada je bila protiv toga, protiv te odluke i protiv toga suda i njih deset hiljada se izdvojišli iz redova ali nebe i palina i sebe pozvašli Haridžinama ili Havaveć. I to je, bila, je bila prvi puta, bilo prvi puta da se u Slavu podavljala frakcija, frakcija Haridžina. To je bilo 37 godin po Hidri, zatim ubrzo su so odvorili druga operacija su šije koji su so bila koji su imali različiti zahtjeva i čudovatih Na Naravno, ali ja ne taži, kaže, i nevi taži, kaže Ibn Kessi, je bilo je u situaciji. Možda se nikla protiv njega, šamreni krešli serijici koji su so bili pod postom Moavije, uzir velikog maha ali račali suga napustili ali ali biše morio tada smrt nego ova svijet veliki smutni i fitne luka trebara se tada dešavali ali radi Allaho nije primatio da Mu'alija bude moja emirul mu'minin bude moja mu'mina I on se podriže protiv, protiv Moalije. Njegove epistalice su smatrala da je potrebno da prvo se sluče sa Harijđijama koji su odbjeli poslušnost Ali Nebetalimu. I tako Ali, Ali Nebetalim skoro da ih pobjedi sve kod Neherana ih desetio sve godine podiđeli. Ali tada drujica Harikija se tegovoriše da je isto še tenta jedan od njih da ubi Aliju, drugi Moabiju, a treći Amarik Revanasa. Samo je prvi Abdurrahman el-Humaydi uspio da ubi Aliju sedamdeskoj Ramazana, tretdeseti godine po hitri, dopsio samom pomošaju. Naravno, ali je radi Allahu anhu, nakon na vasiveta koji od svoji sinom Hasanu i Haseinu predstavili sa šahadu toga ustava. Draga je poštava nakon ovoga što smo čuli, možemo samo tražiti Allah na šanu da nas ujedinu, da budemo jedinstveni. Objava zajedničkih interesa, da se ne razjedinujemo, jer vidljub i smutnja su gorje od ubijanja. قول <laughs>